Жената не се появи и момчето я забрави. Бе убедено, че трябва да открие богатствата и съкровищата на потаналия храм. Ако чуе камбаните, ще разбере местонахождението му и ще извади стритите в него съкровища. Звездичка, звездичка, звездичка вече не го интересуваше нито училището, нито приятелите му. Бе се превърнало в обект на Шеги от страна на другите деца, които казваха, той вече не е като нас.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 Скоро след това свикна из клясъкът на чайките, с жуженето на пчелите, с вятъра, с поклащащите се листа на палмите. Половин година след първият разговор с жената момчето вече не позволяваше никакъв шум да отвлича вниманието му, а все още не бе чуло камбаните на потаналия храм. Идваха рибари да си поговорят с него и казваха, но ние ги чуваме, момчето обаче не успяваше. След известно време рибарите почнаха да му говорят други неща. Ти си твърде много заедца мисълта, че трябва да чуеш камбаните, които са на дъното. Зарежи тая работа и върви да играеш в приятелчетата си. Може би само Рибарите ги чуват, звездичка, звездичка, звездичка, след като измина почти цяла година, Момчето си помисли, тези мъже сигурно са прави. Най-добре ще е да поръсна, да стана Рибар и да идвам всяка сутрин на този плащ, защото започна да ми харесва. Помисли си също така и следното, вероятно всичко това е някаква легенда, възможно е след земетресението камбаните да са се счупили и никога повече да не са звънели. Същият следовед, то реши да се завърне вкъщи. Приближи се до океана, за да се сбогува с него. Погледна още веднъж пейзажа и тъй като вече не бе отсебено от камбаните, се усмихна на красивата песен на чайките, на шума на вълните, на вятъра, люлещ и на палмите.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 Той забеляза, че въпреки многото години, които бяха изминали, жената изобщо не се бе променила, дори и воилът, покриващ косите й, не беше избелял с времето. Тя му подаде една синя тетрадка с бели листове. Пиши, военът на светлината се вглежда в очите на едно дете. Защото децата умеят да гледат на света без горчивина. Когато иска да разбере дали човека до него заслужава доверие, войнат се опитва да погледне на него през очите на дете.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 Ето защо, при залез Слънце, той коленичи и благодари на всички свои небесни покровители. Благодарността му обаче не се ограничава само с духовния свят, той никога не забравя приятелите си, защото тяхната кръв се е смесила с неговата на бойното поле. Не е нужно някой да напомня на война за помощта, която другите са му оказали, той сам се съща за нея и разделя с тях наградата. Всички пътища на света водят към сърцето на война.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 Когато обаче усети, че е ударил часът, изоставя всичко и се впуска в приключението, за което толкова е мечтал. Штом почувства, че силите му са на изчерпване, напуска битката, без да се самообвинява, че е извършил необмислена постъпка. Долна черта – воинат на Светлината не си губи времето, за да се опитва да играе ролята, която другите са избрали за него, долна черта. Блясъкът в очите на воините на Светлината никога не огъсва. Те са част от този свят и от живота на други хора, тръгват на път без дисаги и сандали. Често пъти са страхливи, не винаги правилно, страдат излишно, понякога проявяват дреднавости и не вярват, че някога ще успеят да израснат. Много често смятат, че са недостойни за каквато и да е било благословие или чудо. Не винаги са сигурни, че разбират защо са на този свят.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 Войнат на светлината разпознава своя път още в мига, в който тръгва. Всеки камък, всеки завой го приветстват, добре дошъл, той се отъждествява с планините и потоците, съзира частица от собствената си душа в растенията, в животните, в птиците от равнината. И така, приемайки помощта на Бог и на божиите по личби, той се оставя личната му легенда да го води към задълженията, които животът е отредил за него. Има нощи, в които страда от безсъние.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 Тялото и душата се нуждаят от нови предизвикателства. Бъдещето се повърна в настояще и всички мечти, с изключение на тези, които се основават на предразсъдаци, ще имат шанс да се осъществят. Важното ще остане, ненужното ще изчезне. Впрочем не влиза в задълженията на война да съди мечтите на ближния, затова той не си губи времето да критикува чуждите решения.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 Но вървейки напре, войнат си дава сметка за съществуването на трудности, които не е предвидил. Ако реши да спре, за да изчака идеалният момент, той никога няма да помръдне от мястото си, нужна му е малко лудост, за да направи следващата крачка. И войнат проявява малко лудост, защото в една война, както и в любовта, не е възможно всичко да бъде предвидено. Войнат на светлината знае недостатъците си, знае също така и качествата си.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 Който да не е тръгвал по чужди пътища. Няма воин на Светината, който да не е страдал за маловажни неща. Няма воин на Светината, който да не е смятал, че не е воин на Светината. Няма воин на Светината, който да не е пропускал да изпълни моралните си задължения. Няма воин на Светината, който да не е казвал да, когато всъщност е искал да каже не. Няма воин на Светината, който да не е наранявал този, когото обича.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 Войнат знае, че дори и най-далечната звезда във Вселената се проявява в нещата, които го заобикалят. Войнат на Светлината споделя своя свят с хората, които обича. Старае се да ги насърчи да десторят това, което биха искали, но не смеят, в такива моменти се появява противникът с две табелки в ръка. На едната от табелките пише, мисли повече за себе си, запази си Божията милост, защото накрая ще избубиш всичко.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 Ето как мъдрецът лъот затълкува пътуването на военът на светлината. По пътя трябва да се въглеждаш във всички дребни и незабележими неща. Трябва да разпознаеш мига, в който да действаш по подходящ начин. Дори и да си стрелял много пъти с лъка продължаваш да внимаваш как поставиш стрелата и опаваш тетивата. Когато начинаещият започне да осъзнава потребностите си, значи е станал поумен от разсеяния мъдрец.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 А ангелът ни кара да размислим върху постъпките си, като понякога се нуждае от устата на друг човек, за да се прояви. Войнат поддържа равновесието между самотата и зависимостта. Войнат се нуждае от обич. Любовта и ласките са част от неговата природа. Също както храната, водата е и склонността му да участва с справедливата битка. Когато войнат не е щастлив при залез слънце, значи нещо не е наред.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 Научил е от стрелеца с лък, че за да изпрати стрелата си далеч, е необходимо да държи лъка си добре изпънат. спънат. Научил е от звездите, че блестят единствено благодарение на вътрешна експлозия. Войнат забелязва, че когато конят се напрега да прескочи някакво препятствие, напрега всичките си мускули. Той обаче никога не смесва напрежението с нервността. Войнат на светлината успява да поддържа постоянно равновесие между строгостта и милосърдието.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 В такива моменти войнат се превръща в разрушител и някой не е в състояние да го спре. Войнат на светлината е готов и за война, и за мир и умее да действа според обстоятелствата. Когато войнат на светлината се доверява твърде много на ума си, той започва да подсенява мощта на противника си. Не трябва да се забрави следното, има моменти, в които по-ефикасна е силата, отколкото стратегията. Една кори да трае 5 на, на минути, бика бързо разбира, че се опитва да го измамят, и следващата му крачка е да се нахвърли върху Тореадора. Когато това се случи, нито блясъкът, нито себедоказването, нито умът или чарат могат да предотвратят трагедията. Ето защо войнат никога не подсенява грубата сила, когато тя е прекалено необуздана, той се отегли от бойното поле и изчаква врагът му да изразходи енергията си.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 Всеки един ще отговаря за поступките си пред Бог, за след като войник изпълни задачата си, не казва нищо. Воинът на светлината е на този свят, за да помага на събратята си, а не за да съди ближния си. Воинът на светлината никога не проявява малодушие. Бягството може да бъде чудесно средство за защита, но не бива да бъде използвано, ако страхът е твърде голям.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 Как ще узная дали това е правилният път? Виждал е много хора да се отказват от търсенето, тъй като не могат да си отговорят на този въпрос. Войнат не изпитва съмнения, той следва една безпогрешна формула. По плодовете ще познаете дървото, е казал Исус. Войнат следва това правило и никога не греши. Войнат на светлината знае колко е важна интуицията.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 Ето защо, когато се страхува от някого, войнат се сеща, че и другият изпитва същото чувство за несигурност. Преминал е през подобни препятствия, преживял е същите проблеми, но умее да се справя по-добре в такива ситуации. Защо? Защото използва страха си като движеща сила, а не като спирачка. Тогава войнат се учи от своя противник и действа по същия начин. За война не съществува невъзможна любов. Той не се бои от мълчанието, от безразличието, от това, че ще бъде отблъснат. Знае, че затледено студения вид, който хората си предават, се крие огнено сърце. Затова воинат рискува по-често от другите. Той непрестанно търси нечия любов, дори и да се наложи да чуе много пъти думата, не, да се завърне у дома победен, да се почувства отхвърлен физически и душевно. Войнат не се поддава на страха, когато търси нещо, от което се нуждае. Без любов той е нищо. Войнат познава тишината, която предшества някоя важна битка. Тази тишина като че ли казва, нещата спряха. Най-добре е да забравиш за битката и да се позабавляваш. В такива моменти неопитните бойци оставят оръжието си и се оплакват, че им е скучно. Войнат насочва цялото си внимание към тишината, в този миг някъде нещо се случва. Той знае, че разрушителните земетресения стават без предупреждение.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 Понеже е убеден, че ще срещне любовта, тази любов се появява. Понякога той се разочарова, понякога се чувства наранен. И тогава чува забележки от Рудана, колко е наивен. Войнат обаче знае, че си струва. Една изгубена, две спечелени. Всички, които вярват, знаят това. Войнат на светлината е разбрал, че е най-добре да следва светлината. Той е предавал, лъгал е, отклонявал се от пътя си.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 Всеки удар трябва да притежава силата и сръчността на войните от миналото, които и досега продължават да благословят борбата. Всеки ход на битката е съобразен с ходовете, които предишните поколения са се опитвали да предадат чрез традицията. Войното съвършенства красотата на своите удари. Войнат на светлината е достоен за доверие. Случва му се да греши, а понякога и да се надценява. Но той никога не лъже.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 И понеже снята, че той самият е това, което говори, войнат постепенно се превръща в онова, което казва. Войнат знае, че понякога битката бива прекъсвана. Няма смисъл да се опитва да ускори нещата, трябва да прояви търпение, да изчака силите отново да влязат в столкновение. В тишината на бойното поле той чува ударите на сърцето си. Забелязва, че е напреднал. Че се страхува, войнат прави преценка на живота си. Проверява дали събята му е остра, сърцето – удовлетворено, дали в душата му гори вяра. Знае, че поддържането е толкова важно, колкото и самото действие. Винаги има нещо, което му липсва. Затова войнат използва моментите, които времето спира, за да се въоръжи още по-добре. Войнат знае, че ангел и демон си оспорват ръката, която държи събята. Демонът казва – няма да издържиш. Няма да улучиш точния момент. Страх те е, ангелът казва, няма да издържиш. Няма да улучиш точния момент. Страх те е, войнат се учудва. Говорят едни и същи неща. Тогава демонът продължава, позволи ми да ти помогна. А ангелът казва, ще ти помогна. В този миг войнат разбира каква е разликата. Думите са същите, но съюзниците са различни. Тогава той избира ръката на своя ангел. Всеки път, когато войнат води сабията си, той я използва.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 Без да проявява страх или малодушие се опитва да разбере защо другият желае тази битка, кое го е накарало да напусне родното си място и да го потърси за този двубой. Без да въди събята от ножницата, войнат го обеждава, че това не е неговата битка. Войнат на Светлината изслушва това, което неговия противник иска да му каже. Бори се само, ако е необходимо. Войнат на Светлината понякога се бои да взема важни решения.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 В разстояние на няколко мига войнат изпитва гордост, но скоро след това се засрамва от чутото, защото вярата му не е толкова силна, колкото изглежда. В този момент неговият ангел му прошепва – ти си самоурадие на светлината. Няма причини да се хвалиш, нито пък да се чувстваш виновен, има повод единствено за радост. И войнат на светлината, след като осъзнава, че е самоурадие, започва да се чувства поспокойен и уверен.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 Сблъсква се с чуждото нещастие, с самотата, неудовлетвореността, която изпитва голяма част от човечеството, и снята, че той самият не заслужава това, което получава. Неговият ангел му пошепва – дай всичко. Войнат коленичи и подарява своите завоевания на Бога. Това се бе раздаване кара война да спре да задава глупави въпроси и му помага да преодолее чувството на вина. Войнат на светлината държи сабята в ръцете си.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 Но ако тази раздяла е предизвикана от чуждата жестокост, той е безпощаден в своя отговор. Войника държи в своите ръце и наказанието, и прошката. Уме е да си служи еднакво сръчно и с двете. Войнат на светлината не попада в капана на думата – свобода. Когато народът му е по-рубен, свободата е съвсем ясно понятие. В такива случаи той използва събята и щита, докато остане без сили или изгуби живота си. Що мимо подтисничество, не е трудно да избереш какво означава свободата, тея противоположността на робството. Понякога обаче войнат чува по възрастните да казват, когато спрада работя ще бъде свободен. Но едва година след това те недоволстват, животът е само скука и еднообразие. В този случай е трудно да бъде разбрана свободата, тя означава липса на смисъл. Войнат на свободата непрекъснато поема задължения.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 Отнася се за равновесие на силите и промяна в стратегията. След като сътворят мирния план, войните се прибират по домовете си. Не е нужно да доказват на някого каквото и да било, участвали са в справедливата битка и са запазили вярата си. Всеки от двамата е отстъпил по малко, като по този начин не освоил изкуството на преговарянето. Приятелите на войнат на светлината го питат откъде идва енергията му. Той отвръща от скрития враг.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 Анализира всяка една стратегия и се пита какво бих направил, ако трябва да се бие със самия себе си. По този начин той открива слабите си места. В този миг се приближава врагът, а кесието му е пълна с обещания, договори, споразумения. Носи примамливи предложения и лесни альтернативи. Войнат анализира всяко едно от предложенията, той също се стреми към постигане на съгласие, но без да изгуби достоинството си. Ако реши да избегне битката, той ще го направи не защото е бил съблазнен, а защото е сметнал, че тази е най-добрата стратегия. Войнат на Светлината не приема подаръци от своя враг. И тъй, повтаем, войните на Светлината могат да бъдат разпознати по погледа. Те съществуват, част са от този свят, на който са били изпратени без гисаги и без сандали. Често пъти са малодушни, невинаги постъпват правилно. Войните на светлината страдат заради глупости, занимават се с маловашни неща, мислят, че са недостойни за каквато и да е Божия подкрепа, за чудеса. Войните на светлината нарядко питат, защо са дошли на този свят. Често пъти смятат, че животът им е безсмислен. Затова са войни на светлината. Защото грешат? Защото питат, защото продължават да търсят смисъла.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 Тя вече не го плаши и той започва да приема личната си легенда, дори и това да е свързано с поемане на рискове. Войнат твърде дълго е спал. Нормално е да се пробужда постепенно. На опитния боец е нанесена обида. Той познава силата на юмрука си, сръчността на ударите си. Срещайки се с неподготвен противник, войнат поглежда дълбоко в очите му и го побеждава, без да се стига до физическо стълкновение.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 Войнат на светлината оглежда внимателно двете колони, издигащи се от страни на вратата, която той възнамерява да отвори. Едната се нарича страх, а другата се нарича желание. Войнат поглежда колоната на страха и вижда, че на нея пише, ще навлезеш в непознат и опасен свят, в който нищо от нова, което си научил досега, няма да ти послужи. Войнат поглежда колоната на желанието, на която пише, ще изоставиш един познат свят.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 Когато той трябва да се справи в трудна ситуация, той си служи с тази техника. Войнат на светлината, чува забележки от Рудана, не искам да говоря за някои неща, защото хората са завистиви. Подобни думи разсмиват война, завистта не може да причини зло, стига да не допуснем това да стане. Завистта е част от живота и всеки човек трябва да се научи да се справя с нея. Впрочем войнат рядко говори за плановете си.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 Следващата битка може да претърпи разочарование, може да си навлече гнева на неприятеля. Войнат обаче знае каква е причината да постъпва така. Той се радва на най-хубавия подарък, който победата може да му донесе – увереността. Войнат празнува днес вчерашната си победа, за да има повече сили за утрешната битка. Идва ден, в който съвсем неочаквано войнат открива, че не се бори с предишния ентусиазъм.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 Някой от приятелите му пошепва, но защо говориш така открито за стратегията си? Не виждаш ли, че като постъпваш по този начин, може да се окажеш принуден да разделиш завоеванията си с останалите? Войнат само се усмихва и нищо не отвръща. Знае, че ако в края на пътуването си пристигне в един безлюден лай, то тогава битката не си е струвала труда. Войнат на светлината е разбрал, че чрез самотата Бог ми учи на общуване.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 Война ги събира около огъня, разказва истории, разделя с тях храната си, напива се заедно с тях. На другия ден всички се чувстват по-добре. Няма попрезрени от хората, които се отнасят с безразличие към чуждото нещастие. Когато струните са винаги опанати, инструментът се разстройва. Когато войните тренират непрекъснато, губят от спонтанността си по време на битка. Когато конете непрекъснато прескачат препятствия, накрая си щупват някой крак. Когато лаковете се опават всеки ден, вече не изпращат стрелите си със същата сила. Ето защо, дори и да няма настроение, военът на светлината се опитва да се наслаждава на древните неща от всекидневието. дневието. Войнат на светлината се вслушва в Лаудза, който казва, че трябва да мислим по-малко за дните и часовете, за да можем да се съсредоточим още по-силно върху минутата.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 Има моменти, в които пътят на война преминава през периоди на еднообразие. Тогава той следва съвета на полския равин Нахман Дебрацлов, когато не успиваш да медитираш, достатъчно е да повторяш само една съвсем обикновена дума, защото това ще успокои душата ти. Не казвай нищо друго, а повторяй тази дума непрекъснато, безброй пъти. Накрая тя ще избуби своя собствен смисъл и ще придобие ново значение.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 той показва самоположителните си страни, и някои започват да го възприемат като учител. Ала войнат на Светлината никога не го сравнява със старите си бойни другари. Чужденецът е добре дошъл, но той ще му се довери едва когато разбере кои са недостатъците му. Войнат на Светлината не влиза в битка, без да познава границата на възможностите на своя съюзник. Войнат помни една стара пословица, ако разкаянието убиваше, знае,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 Ако човекът, когато той е засегнал, вече е мъртъв, войнат прави добро на някой непознат и го посвещава на душата на човека, когато е наранил. Войнат на светлината не се разкаива, защото разкаянието убива. Той навежда глава и поправя злото, което е причинил. Всеки войн на светлината е чувал майка си да казва, синът ми го е направил, защото е бил ядосан, но по природа е много добър. Въпреки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 И тогава войнат влиза в справедливата битка и помага на останалите, дори и без да е съвсем наясно защо го върши. Войнат на Светлината прочита внимателно едно послание, което семирната душа е изпратила на бразилския медиум Шико Шавиер. Когато успеш да преодолееш някои сериозни проблеми в общуването с другите, не дай да си припомниш трудните моменти, а само радостта, че си преминал и това изпитание в живота си.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 Голяма група препречва пътя, водещ към рая. Порита надпита, защо и грешниците са тук. Моралистът протестира и проститутката иска да се възползва. Пазителят на нравствените устои кръщи. Как така ще прощаваме на прелюбодейката, след като е съгрешила? Покайващият се разкъсва дрехите си, защо е нужно да бъде излекуван слепият, след като той мисли единствено за болестта си и дори не благодари.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 Често пъти е бил свидетел как някой постъпва несправедливо с друг, който не е имал смелостта да реагира. И тогава този човек от малодушие и страх излива гнева си върху друг, послаб от него, който от своя страна излива гнева си върху трети, и така се получава истинска верига от нещастия. Никой не може да предвиди последствията от собствената си жестокост. Ето защо войнат използва събята си много предпазливо и приема само противници, които са достойни за него. В моменти на гняв той удряси умрук по скалата и си търтва ръката. Ръката му ще оздравее, но мъката на детето, което страда, понеже баща му е изгубил битката, ще остави у него белег за цял живот. Когато дойде заповед война да напусне този свят, той си спомня за всички приятели, които си е спечелил, докато е следвал пътя си. Някой от тях е научил да чуват камбаните на Путаналия храм, на други е разказвал истории край огъня.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 Си противоречат, каза момчето. Тя стана, с Богом, ти беше сигурен, че камбаните на дъното на океана не са само легенда, но успя да ги чуеш едва когато разбра, че вятърът, чайките, шумът на пълновите листа, всичко това е част от звъна на камбаните. По същия начин войнат на светлината е уверен, че всичко около него, победите и пораженията му, ентусиазмът и унинието му, е част от неговата справедлива битка. И когато му се наложи, той ще се умее да използва правилната стратегия. Войнат не се старае да бъде последователен, той се е научил да живее със своите противоречия. Коя си ти, попита момчето. А жената вече се отдалечаваше, вървейки по вълните към изгряващата луна. Долариите еднакво 986 долар, сорс еднакво моята библиотека и източник, ащпи, изфорит, ком долна черта, долна черта, издание, долна черта, долна черта. Войнат на светината, 2002, Ист, Обсидиан, София. Роман, Превод от Порто, Даниела Петрова, Омана до и да узет Пауло Койло, 2006. Печат, Абагър, Велоко Търново. Формат, 20 см, страници, 158, ISBN 9547690264.